Hoofstuk 245 Sireneus een versoek om geseen te word en die godelike antwoord van die kynkie, die edele afskuitsgebed van Sireneus, die kynkie sien die vertrekkendes en stel hulle geris met die woorde waar julle hart is, daar is ook jou skat. Toe die skip heeltemaal gereed was vir die afvaart, het Sireneus na die kynkie gegaan voor hom gekniel en hom om sy sien gevra met die volgende woorde, O meester, my groot Elohim, my skepper, my vader van ewigheid, Ie wat na die ewige raadsbesluit hierop hierdie stof wat ons aarde en wereld noem, as een swak mensekund in ons gestalte wandel, my almachtige meester, voor wie sy sachtste wenk alle machte van die oneindigheid bewe, sien my, elendige wurm voor ie en die stof, van my volkome nietigheid, baremhartig aan, en ach my, een onwaardige wirm in die stof voor ie, o gewaarde van alle gewaitheid, waardig om die eindloos gewaarde sien te ontvang, laat o my lewe, die mees gewaarde naam, al mag my kracht en sterkte wees, hy my bo alles geliefde Yahshua, echte koning van my hart, Sien my arm swak sonder goedginstig en barmhartig aan, en laat het toe, dat ek voordierend sal groei in die liefde vir u. Neem my ewig allergeliefde, Yahshua, my liefde aan, as die swak dank vir die eindeloose barmhartighede en een erbarminge, wat u my met elke asem teug skenk. Nou het sy reeneese hart van liefde gebreek, en hy kon van louter ween nie verder praat nie. Die kynkie het echte vrolik na Sirenees to gespring, om herhaaldlik omhels en toe aan hom gesê, Heil nie, my liefste Sirenees, want jy sien toch immers hoe lief ek jou het. In hierdie liefde van my vir jou en tot jou, en tot jou le, immers my grootste sien. Ek sê vir jou, as jy bly soos jy is, dan bly jy verewig myne en jou siel sal in ewigheid die dood nooit voel, nog smaak nie soos jy my nou om hierdie seen gevraai het, so vraag ek ook jou, om my nooit aan iemand te verraai nie, en ek vraag jou dit nie om my ontwil nie, maar om die wereldse ontwil, want hulle sou weldra die dood vind, as hulle my te vroeg sou herken. Na hierdie woorde, die kankie Sirene is nogmaals omhels, en om inne gekus. Toe het Sirene sy arms weit uitgebrei, en met diep ontroerde stem gesê, O Elohim, O I my Elohim, O I my groot Elohim, wat is ek dan, dat I my kis met die mond, waar die jylle skeping voortgekom het? O stralende jymele en jy aarde en jylle krachte van die jymele, kyk, kyk hier Hy wat jylle en my geskape het, staan hier voor my en sien my met sy hand. Wanneer sal jy, o aarde, dit verstaan, die groote verstaan van die barmhartigheid van hierdie tyd, waarin die voete van jou ewe geskepper en meester jou bodem betreed? O mees gewaarde bodem wat die meester dra, sal jy wel ooit die groote van so barmhartigheid dankbaar In in berouwvolle nederigheid herken, hoe gewaarde plek, hoe swaar is dit vir my, om jou te verlaat. Die kynkie het Sireenies nou letterlik omhoog gehef, en het om nie weer laat neerkneel nie. Toe het ook Tulia en Maronius Pilla daar aangekom, en die kynkie het hulle allemaal gesien, en allemaal het geween, omdat hulle nou weer moes weggaan. Maar die kynkie sê, O ons skei immers nie want waar julle hart is daar sal ook julle skat wees daarmee het hulle laat gerusstel en het weer opgestaan